Коли він говорив довго і хвилювався, його акцент ставав більш помітним. Він присунувся ближче і повів далі. «Тоді, коли ми всі зібралися, щоб обговорити справу, я вже знав, що тільки-но мільйон буде в нас, я повбиваю всіх і заберу бабки собі. Тебе я одразу виділив з усіх. Ти не дурень, не лох. Ти навпаки звик бачити лохів навколо себе. І ти думав про те саме, що і я». «Але вбивати ти, Стасику, не вмієш!» «Ти професійний пройди світ!» «Ти маєш гроші з того, що дуриш лохів, знаєш їхню психологію, і робиш цього гроші!» «Хитрість твоя зброя!» Акцент уже різав Стасове вухо, посмішка на обличчя басмача поступово поступалася місцем жорстокій гримасі. «Спочатку я хотів замочити й тебе, навіть в першу чергу тебе, бо я помітив, помітив Стасику!» Твої недвозначні погляди Ти міг розкусити мене Або розкусив одразу, А потім Він вилаявся рідною мовою Все ледне не зірвалося Через того шакала, твого друзяку Скажу чесно Був момент, коли ці хлопці Могли нас запросто переграти Бо хоч нас і більше, а вони професіонали Спочатку я хотів покласти вас усіх Поряд з кур'єрами Але через всі ці проколи Я розгубився а потім, коли всі зібралися, щоб ділити здобич, я зрозумів, що прогавив момент. Якщо кожен заховається зі своєю часткою свою нору, як скорпіон, то мені довгенько доведеться виколупувати кожного. А це займе час, а в моєму становищі зайвий ризик не потрібен. Басмачу все важче було добирати слова. Від його кострубати фраз таса починало нудити. Ти допоміг мені. Ти розколов подвійну гру шефа І настроїв хлопців проти Олешки Басмач прокопнув слину Отримати весь мільйон Або хоча б більшу його частину Хотів кожен з п'ятьох Тому ніхто особливо не наполягав На якнайшвидшому розподілі грошей А раптом пощастить І хтось відколиться Як Вася Лягавий От тоді його частка буде поділена Між тими, Хто був спритнішим, розумнішим Сильнішим Твоєму Петруні не пощастило, не пощастило й шефові. Гонитва нам дуже допомагає. Я знаю, такій каші найлегше позбутися небажаної людини. Так і сталося з Гогою. По-перше, ми збили з пантелику тих, хто женеться за нами. По-друге, змусили зупинитися поїзд, тобто виявився небажаний свідок, якщо наші друзі спробують уникнути і затримаються самі. Ну і по-третє, мені потрібна половина мільйона, а не його третина». Він уже підсунувся до Стаса в притул і важко дихав йому в обличчя. «А може зараз ти зажадаєш увесь мільйон?» Я ж сказав, ти допоміг мені. Завжди допомагав своєю мовчазною хитрою підтримкою. «Хитрість і сила – ти і я. Хіба погана компанія, Стасику?» «Ти певен цього?» Так, очі басмача збуджено блиснули. Так, слухай мене. Він стиснув руку Стаса трохи вище віктя. Цей ліс колись скінчиться, ми дістанемося до Києва, звідти до Москви, а потім до Ташкента. Грошей нам стане, це дрібниці. З Ташкента до Фергани. Там у мене багато друзів, є такі, що через кордон гуляють щодня. Контрабандисти, розумієш? І ми звалимо Забугор. Звалимо, розумієш? За долари там все можна. Ну, думай, Стасику, погоджуйся, ну. А якщо... Якщо я не піду з тобою? Після паузи спитав Стас. Якщо я захочу взяти бабки і поїхати до Криму? Навіщо тобі Крим? Я пропоную вигідну справу, дурню. Так, мені потрібен мільйон. Але й ти мені теж потрібен. А то б я давно відправив тебе за всіма... «Ти ще можеш спробувати зробити це?» «Можу, запросто можу, тільки не хочу Стасику». «Чого ти боїшся рвонути зі мною за бугор? Думаєш, нічого не вигорить?» «Вигорить, але з тобою небезпечно». Зараз Стасові було дуже легко. Він говорив басмачеві все, що думав про нього. «Так просто, як говорить людина із зашморгом на шиї, людині, яка цей зашморг затягує». Він був готовий до сутички на смерть Уже тоді, коли басмач застрелив гену Шевеля Чому ти не віриш мені, Стасику? З тобою ми наворочаємо такого Що й не снилося нікому Тримай руку, Стасику, на, тримай